karibu katika niani maarifa iliweze kupata marifa na kujifunza zaidi kujua historia yako na vitu vyako leo tunaangazia benki kuu ya Tanzania benki kuu ya Tanzania ilianza kazi rasmi tarehe 14 juni mnamo mwaka sita. sheria ya benki kuu ya Tanzania ya mwaka 1978 na Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania mwaka 1995. Kwa sasa Benki Kuu ya Tanzania inaendesha shughuli zake kwa mujibu wa Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania mwaka 2006. Kabla ya kwa Benki Kuu ya Tanzania itolia ya masuala ya noti na salafu nchini imegawanyika katika sehemu mbili. Kabla ya kuanzishwa kwa Bodi ya Sarafu ya Afrika Mashariki EACB mwezi desemba mwaka wa na baada ya kuanzisho kwa bodi hiyo hadi mwezi wa juni mwaka wa 1666 ilipoanzishwa benki kuu ya Tanzania Pindi ambacho tulikuwa tumeshapata uhuru miaka kama sita hivi tukiwa ndani ya uhuru wetu wa Tanzania masuala ya noti na salafu kabla ya mwaka wa 1919 yalikuwa yanaendeshwa tofauti upande wa Tanganyika na wa Zanzibar pia Katika kipindi hicho Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa Kijerumani. Wakati Zanzibari ilikuwa na serikali yake ya Waarabu. Salafu ilikuwa inatumika Tanganyika ni Rupia ya Kijerumani, ambayo ilitengenezwa kwa fedha pamoja na sarafu nyingine iliyoitwa Hela, ambayo ilikuwa moja ya mia ya Rupia. Fedha iliyokuwakitumika Zanzibar ni Rupia ya India, pia magamba shells na ngombe vilitumika katika kuhifadhi samani na wakati mwingine kama fedha kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa na huduma pia shughuli za kibenki hapa nchini zilianza mwaka moja, mea tisa na tano kipindi hicho nadhani rais wa kwanza wa Zanzibar ndo alikuwa anazaliwa maana wakati benki ya Dutch East Africa kufungua ofisi yake Dar es Salama, Benki hiyo ilipewa kibali na Seirika ya Ujerumani kuchapisha noti na kutengeneza sarafu kwa ajili ya matumizi nchini. Kiwanda cha muda cha kutengeneza sarafu kilianzishwa uko mkoani Tabora kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba tabora ulikuwa ni mji ambao uko vizuri kwa kipindi hicho mwaka wa 1911 benki nyingine ya kijerumani iliyoitwa uh, hands bank uh, full east africa ilifungua tawi lake mjini Tanga na katika historia wanasema Tanga ni mji ambao umejengeka sana umejengwa karibu na wakoloni watatu alijenga pale mjerumani akajenga mwarabu akaja akajenga na muingereza vile vile kwa hiyo mji wa Tanga huko vizuri toka kitambo Baada ya vita kuu vya kwanza vya dunia, Tanganyika iliwekwa chini ya usimamizi wa Uingereza na kuanza kutumia mfumo wa fedha ule uliokuwa Kenya na Uganda. A. kwa kuanzisha bodi ya salafu ya Afrika Mashariki EACB mwezi Disemba mwaka 1919 tisa tisa, na B. kwa kupiga mnada mali za benki za Kijerumani na kuruhusu benki za Kiingereza kufungua ofisi zake Tanganyika. Izi ni moja kati ya ambazo zilikuwa zimewekwa bayana. Kanuni za kikatiba kazi na mamlaka ya bodi ya salafu zieleza kwamba EACB iliundwa ili kusimamia usambazaji wa noti na sarafu katika eneo lilokuwa chini ya utawala wa Uingereza katika Afrika Mashariki pamoja na maeneo mengine. Tegemeez katika ukanda huo ambao yangeweza kuongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza ili kuhakikisha kwamba kuna kiwango cha kutosha cha noti na sarafu. mwanzoni ni mwa EACB ilifanya kazi Tanganyika, Kenya na Uganda, Zanzibar ili jiunga na EACB mnamo mwaka sita Nchi zilizokuwa chini ya ukoloni zilijiunga na kujitoa katika bodi hiyo baada ya muda mfupi. Hatujui ni nini ambacho kilitokea. EACB ilikuwa na mamlaka ya kuchapisha noti na kutengeneza sarafu. Zake baada kuizinishwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza kwa ajili ya kusambazwa katika maeneo iliyokuwa inahudumia kiwango cha kubadilisha fedha za EACB paundi ya Uingereza kilipangwa na Waziri wa Mambo ya Nje. Thamani ya salafu ya EACB ilikuwa inalindwa na paundi ya Uingereza. EACB ilitimisha kazi zake. Maka mwaka 1966 wakati nchi za Tanzania, Kenya na Uganda zilipoamua kuanzisha benki kuu zao. Ah ni kuanzisho kwa benki kuu ya Tanzania kufuatia uamuzi wa kuivunja bodi ya salafu ya Afrika Mashariki EACB na kuanzishwa kwa benki kuu katika kila nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Bungela la Tanzania liliamua kupitisha sheria ya benki kuu na namba kuminambili uh, ilikuwa ni mwaka walafu moja mia tisa stina kuu ya Tanzania ikamua kupitisha mswada wa sheria ya Benki kuu Benki kuu ya Tanzania ilianza kazi rasmi uh, Namo tale kuminane mwezi juni mwaka walafu moja mia tisa stina sita sheria iyo ilifanyiwa malekebisho na kuwezesha kutungwa kwa sheria ya Kuu ya Tanzania ya mwaka walfu moja tisa, sabina nane na sheria ya Benkiku ya Tanzania ya mwaka wa moja mia tisa tisina tano. Kwa sasa Benkiku ya Tanzania inaendelea na shughuli zake kwa mujibu wa sheria ya Kuu ya Tanzania a sheria hii ilitungwa mnamo mwaka wa mbili na sita, mbaka sasa hivi Ambapo sheria bado imeendelea kuwa ni hile hile. Na benki kuu imesha tengeneza matawi yake mengi. Na imesha tengeneza magavana wengi toka mwaka wa elfu moja mia mbaka leo hii. Gavana wa kwanza alikuwa ni Mr. Edwin Mtei. ambaye alingia janwal mwaka wa elfu moja tisa, sitina, Akaja kumaliza mda wake janwal mwaka wa Kwa pili akawa Mr. Charles Nyirabu, yei alingia januari mwaka wa 74, mbaka mwaka 119 Kisha mwaka wa 119-89, januari mwaka wa 119-93, alingia Gilam Gilman Lutihinda. Na mnamo mwaka wa 119-93, mwaka wa Dr. Idris Rashid alikamata usukani wa ugovernor. Na mwaka wafu mpaka nane. Mbaka mwaka wa elfu mbili na nane. Alikuwe Dr. Daudi Barali. Ambaye kidogo. Alireta utata na ukakazi kidogo. Alafu baada ya mwishmiwa Dr. Daudi Barali. Alifata Profesa Beno Nduru. Ili ni mwaka wa elfu mbili na nane. mwaka wa elfu mbili na na nane. Na mwaka wa elfu mbili na na nane. Kijitika pokelewa na Prof. Florence Ruloga ambaye anakaimu mpaka sasa hivi kipindi cha laisi Samia Suru Hassan. Hii ndo historia ya Benki Kuu ya Tanzania toka ilipoanzishwa mpaka sasa. Karibu tena katika nia ni marifa marifa ya ubongo, elimu ambayo itakufundza na kukuelimisha na kukujulisha vitu vingi ambavyo ulikuwa Nawako Anko Baba.